Осе Аркадіо Боєндія, з супутниками, шукаючи дороги до великих відкриттів. Ще два сини полковника Ауріліану Боєндія з хрестами із попелу на лобі приїхали до Макондо, принесені цим подібним до вивергнутої лави потоком переселенців і виправдовували свій приїзд словами, які, здається, пояснювали загальну для всіх новоприбулих спонуку. «Ми приїхали, – заявили вони, – бо всі їдуть». Ремедіос прекрасна була єдиною людиною, що не заразилася банановою лихоманкою. Дівчина, мов би, затрималась у порі чудової юності і ставала з кожним днем чим раз непідлатливіша для різних умовностей, чим раз байдужіша до різних хитрощів та підозріливості, знаходячи щастя у власному світі простих речей. Неспроможна зрозуміти, навіщо жінки ускладнюють собі життя корсажами та спідницями, вона пошила собі з грубого полотна щось на зірець балахона, який надягала просто через голову, і в отакий спосіб разі назавжди вирішила проблему, як бути вдягненою і відчувати себе голою водночас. На її погляд, стан голизни був єдиним підхожим станом для домашніх умов. Їй так довго і набридливо радили, щоб вона трохи підрізала пишне волосся, яке сягало їй вже до литок, Заплела його в коси, прикрасила гребінцями та кольоровими стрічками, аж дівчина, зрештою, просто на наголо і поробила зі свого волосся перуки для статуй святих. Найдивнішим у її підсвідомому нахилі до спрощення було те, що чим більше Ремедіоз прекрасна звільнялася від звичаїв, шукаючи зручності, і що рішучіше вона долала умовності, скоряючись вільному потягові, то бентежнішою ставала її неймовірна краса і невимушенішим її поводження з чоловіками. Коли сини полковника Ауреліано Боендія вперше з'їхалися до Макондо, Урсула згадала, що в їхніх жилах тече та сама кров, що її правнучки, і здригнулася від давно забутого страху. «Не втрачай глузду», – попередила вона Ремедіоз прекрасну. «Від будь-кого з них діти в тебе народжуватимуться зі свинячими хвостами». Дівчина додала так мало ваги прабабусиним словам, що невдовзі перебралася в чоловічу одежу, викачалася в піску, щоб видертися на стоп за призом, і мало не стала причиною трагічної сварки між дванадцятьма братами, яким аж у голові замакітрилося від такого видовища. Тимто Урсула нікого з них не залишала ночувати в домі, коли вони приїжджали, а ті четверо, що перебралися в Макондо, мешкали за її порадою на квартирах. Якби Ремедіос прекрасній хтось розповів про всі ці застережні заходи, то вона б, напевне, померла від сміху. Аж до останньої хвилини свого перебування на землі дівчина так і лишалася в невідданні, що її неминуча доля – баламутити чоловіків, стати для них повсякденним лихом. Щоразу, коли вона, порушивши Урсулену заборону, з'являлася в їдальні, серед чужинців виникало сум'яття, схоже чимось на розпуку. Надто вже ставало очевидно, що ремедіос прекрасна зовсім гола під грубим балахоном, і ніхто не міг повірити, що обстрижена голова, напрочуд бездоганна за формою, не була викликом. Так само, як і не були – Злочинним зваблюванням безсоромність, з якою вона відкривала свої стегна, щоб трошки прохолодитися, і задоволення, з яким вона обсмоктувала пальці, попоївши руками. Ніхто з родини Бояндіа і гадки не мав про те, що виявили чужоземці. Відремедіоз прекрасний поширювався дух неспокою, порив туги. Вони витали в повітрі ще кілька годин там, де вона побувала. Чоловіки, досвідчені в мінливостях кохання, яке вони пізнали в всіх країнах світу, запевняли, що їм ніколи не доводилося пройматися хвилюванням, хоч трохи подібним до того, яке збуджував у них природний запах Ремедіус Прекрасної. В галереї з бегоніями, у вітальні, в будь-якому куточку будинку вони могли безпомилково указати місце, де побувала Ремедіус Прекрасна, і визначити час, що минув відтоді. Після неї в повітрі залишався чіткий слід, який було годі сплутати з чимсь. Але ніхто з родини не обічав його, бо він уже став одним із повсякденних запахів будинку, а чужинці відчували одразу. Тому тільки вони й розуміли, як міг померти від кохання молодий офіцер.